Muhammed SÜRƏSİ 38 AYƏDİR Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə kafir olanların və Allah yolundan döndərənlərin əməllərini Allah puç edəcəkdir. İman gətirib yaxşı əməllər edənlərin Rəbbindən Muhəmmədə haqq olaraq nazil edilənə inananların isə günahlarının üstünü örtəcək, onların əhvalını düzəldəcəkdir. Bu, ona görədir ki, kafirlər batilə uymuş, iman gətirənlər isə Öz Rəbbindən gələn haqqa tabi olmuşlar. Allah insanlara özlərinə dair məsələləri belə çəkir. Kafirlərlə döyüş meydanında qarşılaşdığınız zaman, boyunlarını vurun. Nəhayət onları məqlub etdikdə, kəndirlə möhkəm bağlayın. Sonra da müharibə bitdikdə, onları ya məccani, ya da fidyə müqabilində azad edin. Əmir budur. Əgər Allah istəsə onlardan intiqam ola bilərdi. Lakin O, sizi biri-birinizdə imtihana çəkmək üçün, Vuruşmağınızı əmr etdi Allah öz yolunda öldürülənlərin əməllərini əsla puç etməz Allah onları doğru yola müvəffəq edəcək Onların əhvalını düzəldəcəkdir Və onları özlərinə tanıtmış olduğu cənnətə daxil edəcəkdir Ey iman gətirənlər! Əgər siz Allaha, Allahın dininə yardım göstərsəniz O da sizə yardım göstərər Və sizi sabit qədəm edər Kafirlərə gəldikdə isə hamısı məhv olsun Onların əməllərini pıça çıxardar Bu, ona görədir ki, Allahın nazil etdiyini bəyənmədilər. Allah da onların əməllərini puç etdi. Məyər onlar yeryüzünü dolaşıb, özlərindən əvvəlçilərin aqibətinin necə olduğunu görmürlərmi? Allah onları yerlə yeksan etdi. Kafirləri də buna bənzərləri gözləyir. Ona görə ki, Allah iman gətirənlərin dostudur. Kafirlərin isə dostu yoxdur. Allah iman gətirib yaxşı əməllər edənləri, Altından çaylar axan cənnətlərə daxil edər. Kafirlər isə dünyada səfa sürər, heyvan kimi yeyib içərlər. Cəhənnəm oda onların məskəni olacaqdır. Qövmünün səni çıxartdığı şəhərdən daha qüvvətli neçə-neçə şəhərlər var idi ki, biz onları məhv etdik və özlərinə bir kömək edən də tapılmadı. Məyər Rəbbindən bir dəlilə istinad edən kimsə, pis əməli özünə yaxşı göstərilən kimsə kimidirmi? Belələri öz nəfslərinə uymuşlar. Mütləqilərə vəd olunan cənnətin vəsvi belədir. Orada dadı dəyişməyən sudan irmaqlar, təmi çömməyən süddən çaylar, içənlərə ləzzət verən şərabdan nəhirlər və təmiz baldan irmaqlar vardır. Orada onları hər cür meyvə və Rəbbi tərəfindən bağışlanma gözləyir. Məyər bunlar cəhənnəm odunda əbədi qalıb, bağırsaqları parça-parça edən qaynar su içirdiləcək kəslər kimi ola bilərlərmi? Onların içərisində elələri də vardır ki, səni dinləyər, sənin yanından çıxıb gedən kimi elm verilmiş kimsələrdən bu saat nə dedi deyə soruşallar. Onlar Allahın ürəklərinə möhür vurduğu və öz nəfslərinə uymuş kimsələrdir. Doğru yolu tapanlara gəldikdə isə Allah onların doğruluğunu daha da artırar və onlara təqvalarının mükafatını verər. Onlar ancaq qiyamət saatının qəfildən başlarının üstünü almasını mı gözləyirlər? Onun əlamətləri artıq gəlmişdir. Onlara gəlib yetişdiyi zaman, ibrət almaları onlara nə fayda verər? Ya rəsulum, bil ki, Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Həm öz günahlarının, həm də mömin kişilərin və qadınların bağışlanmasını dilə. Allah cəzib dolandığınız yeri də, dayanıb duracağınız yeri də bilir. Möminlər kəş-çihat barəsində bir surə nazil olaydı, deyirdilər. Elə ki, möhkən bir surə nazil olub, orada döyüş bildirildi. Qəlblərində məraz olanların, Sənə ölüm qorxusundan bayılmış kimsənin baxşı ilə baxdıqlarını gördün. Amma onlara daha çox yaraşardı, itayət etmək və gözəl bir söz demək. İş qətiləşdiyi zaman Allaha sadiq olsaydılar, sözsüz ki, onlar üçün daha yaxşı olardı. Əgər üz döndərsəniz, sizdən yer üzündə fitnəfəsat törətmək və qohumluq tellərini qırmaq gözlənilməzmi? Onlar Allahın lənət etdiyi, qulaqlarını kar və gözlərini kör etdiyi kimsələrdir. Onlar Quran marəsində düşünməzlərmi, yoxsa ürəklərinə kilid vurulmuşdur? Doğru yol özlərinə bəlli olduqdan sonra dönənlərə şeytan dönüklüyü xoş göstərdi və onları tovlayıb yoldan azdırdı. Bu onların Allah’ın nazil etdiyini bəyənməyənlərə, biz bəzi işlərdə sizə itayət edəcəyik demələrinə görədir. Allah onların sirrlərini bilir, bəs mələklər onların üzlərinə, arxalarına vura-vura canlarını alanda halları necə olacaq? Bu da onların Allahın qəzəbinə səbəb olan şeyə uymaları və Allaha xoş gedən şeyi bəyənmədiklərinə görədir. Elə buna görə də Allah onların əməllərini puç etdi. Yoxsa qəlblərində məraz olanlar elə güman etdilər ki, Allah onların kin kidurətini zahirə çıxartmayacaqdır. Əgər biz istəsə onları mütləq sənə göstərər. Sən də onları mütləq üzlərindən tanıyardın. Sən onsuz da onları danışıq tərzlərindən mütləq tanıyacaqsan, Allah sizin əməllərinizi bilir. Andolsun ki biz içərinizdəki mücahidləri və səbr edənləri ayır edib bilmək üçün sizi imtahana çəcəcək və sizə dair xəbərləri də yoxlayacağıq. Şübhəsiz ki kafirlər, Allah yolundan döndərənlər və doğru yolu özlərinə bəlli olduqdan sonra peyğəmbərə qarşı çıxanlar Allah'a heç bir zərər verə bilməzlər. Allah onların bütün əməllərini puç edəcəkdir. Ey iman gətirənlər, Allah'a itaət edin, peyğəmbərə itaat edin və əməllərinizi puça çıxartmayın. Kafir olanları, Allah yolundan döndərənləri, sonra da kafir kimi ölənləri şübhəsiz ki, Allah bağışlamayacaqdır. Buna görə də zəiflik göstərməyin və üstün gəldiyiniz zaman sülhə dəvət etməyin. Allah sizinlədir, o sizin əməllərinizi boş bıraxmaz. Şübhəsiz ki, dünya həyatı oyun-oyuncaq əyləncədir. Əgər iman gətirsəniz və çəkinsəniz, o sizə mükafatlarınızı verəcəkdir. O sizdən mal dövlətinizi tamamilə sərf etməyi istəməz. Əgər Allah sizdən onun hamısını istəsə və bunu sizdən israrla tələb etsə, siz qəsislik göstərərsiniz və o da kin kudurətinizi zahirə çıxardar. Budur, siz Allah yolunda sərf etməyə çağırılan kimsələrsiniz. Bununla belə, içərinizdə qəsislik edən d Ancaq özünə qarşı xəsisli yetmiş olar Allah zəngin, siz isə yoxsulsunuz Əgər ondan üz döndərsəniz Yerinizə sizlər kimi olmayan Başqa bir qövvm gətirər